не міг влізти досить об'ємний старовинний шиток, який ми нібито в той день знайшли. Я думала про те, що робити з Мішелем, але й паралельно думала, як би знайти манускрипт. Тим більше він цілком був готовий віддати його мені, аби тільки мати собі його копію, щоб вчитати його зміст. Він дивився божевільними очима, як я перебрала речі в його валізі і нічого не казав мені. Певне його єство знало, що там нічого нема. Я позасувала руку в усі рукава його плащів і светрів, але манускрипта не було ніде. Він дивився на мене з-під лоба і мовчав, або починав говорити, звертаючись не до мене, а до якогось незримого співрозмовника, на нього й дивлячись. Іноді він поривався піти з помешкання, і тоді я мала тягти його від дверей всередину, обхопивши руками за пояс. Тоді він сідав у крісло, підгинав під себе ноги, починав тремтіти, І я чула, як його зуби клацали на всю кімнату. Я відчувала, що як це триватиме довше, я можу, якщо не збожеволіти, то дуже підірвати своє психічне здоров'я. І почала нервово набирати телефон його сестри. Набрала код Німеччини, а потім довгий номер мобільного телефону. Жіночий голос швидко відповів. Я почала говорити по-англійськи. Жінка відповіла по-російськи із акцентом. Так розмовляли студентки з НДР, які траплялися в нашому університеті на заходах клубу інтернаціональної дружби. Жінка не дослухала мене, попросила назвати адресу і номер коду на дверях. Сказала, що вона поблизу. «Візьме таксі і скоро буде». Важко описати, які джмелі загули тоді в моїй голові. Я знала, що мобільні телефони, зареєстровані в європейських країнах, на території України працюють. І за телефоном власник може бути в Німеччині, а фізично – в сусідній кімнаті. Певне, це вона, ця сестра – і є злим генієм мого, тепер вже не мого хлопчика. Вона була тут у Львові мало не весь, а то й весь час, поки тут перебуваємо ми. Це вона рилася в наших речах в день, коли ми їздили до Бучача, це вона стежила за нами, вселяючи гірки неспокій в його душу, а заодно і в мою. Це вона підкинула йому чорну фігурку, яка спровокувала його нинішній напад божевілля. Певне, вона добре знала, як саме ввести емоційно неврівноваженого Мішеля у психотичний стан. А зараз я кидаю його із полум'я у вогонь, викликаючи її сюди. Але що мені було робити? За законами авантюрного жанру, ми мали б тікати від неї по львівських дахах, перестрибуючи через внутрішні подвір'я, притискаючи до грудей знайдений у чреві жертви документ. Але та авантюра, в яку я була втягнена, розгорталася за іншими законами, яких я не розуміла. Коли у двері постукали, мій нещасний клієнт тремтів на диванчику Поряд зі мною, поклавши мені голову на плече. Я підвелася, щоб іти до дверей. Він став затримувати мене, але назад дороги не було. Я спитала, хто там. Відповіли тою ж ламаною російською, що то сестра Мікаеля. Я відчинила. Жінка невиразної зовнішності, невизначеного віку, струнка, висока, сива, коротко підстрижена, увірвалась до кімнати і кинулась до Мішеля.